El passat dia 28 de maig vam tenir l'alegria de saber que una llibreria de Barcelona va presentar la seva òpera Prima com els deia Senyores i Senyors Història d'Espanya Contemporània Vista por el Cine i naturalment l'autor, l'autor és una persona que nosaltres apreciem, estimem estem parlant de Tomàs Valero que va venir alguna vegada aquí en el nostre programa fer col·laboracions per parlar, evidentment, de justament aquesta història d'Espanya contemporània vista per el cine. M'agradaria molt, volia convidar-lo aquí, en el nostre programa, i evidentment, al final, qui la sigui, la consigue, i el tenim aquí. Tomàs, molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Bé, com ha estat aquest llibre, aquest preciós llibre que jo tinc ara entre les mans? Com ha estat? Com ha estat aquesta Una història? pregunta. Doncs he necessitat molta constància, eh, perquè, al contrari del que habitualment es pensa, eh, un llibre requereix. Moltíssima perseverança, molta, molta dedicació i, finalment, doncs, surt, no? el, dona, dona els seus fruits aquesta, aquesta perseverança. No? I també, val a dir, la confiança de les, de les persones que des del primer moment hi han cregut en el projecte en el qual s'embarca l'escriptor. Hem de dir que l'autor és pedagog, historiador i que, evidentment, això és un treball, jo trobo, dificilíssim. De recerca. Sí, és difícil. De recerca. L'Espanya contemporània, des de quan? Per on des comença? A... Comença el període de la restauració i uh -huh. acaba tot just a l'època actual. L'he tancat, a la, a conclou l'any 2004, perquè és l'any que arriba al poder José Luis Rodríguez Zapatero i uh -huh. es tanca un cicle. I a la portada observareu que apareix Sangre de Maia. Jo, jo no, no és una pel·lícula per la qual jo tingui uh, especial devoció, tot el contrari, però um, és l'última pel·lícula que, de gènere èpic que s'ha estrenat sobre, precisament, el període amb el qual uh, s'obre um, la cronologia que pobla el llibre. Mm -hmm. És a dir, estàs molt content perquè, a més a més, en el moment... De, de fer la presentació del llibre vas comptar amb personalitats que et van donar que et van recolzar d'alguna manera Sí, jo estic molt agraït sobretot al, al doctor en Història Contemporània i Cinema de la Universitat de Barcelona Josep Maria Caparrós perquè des del primer moment doncs, va, va, confiar, va confiar en mi com confiar en totes tota les persones que, que treballen i hi posen, hi posen voluntat perquè també s'ha de dir que em, tot això es fa més per voluntarisme que per una altra raó o no?, per un altre interès uh -huh perquè jo no, no, guanyaré, no guanyaré res amb això. No. Però, de totes maneres, a la història d'Espanya contemporània vista vist por a Porozine. Aquell llibre, tu a qui penses que va adreçat? A qui penses? A qui creus que pot interessar? Bé, el llibre té una orientació, a, a, a part de ser un llibre divulgatiu, també té una orientació didàctica, perquè el que pretén és que, amb aquest llibre, eh, és que es pugui eh, adaptar més que ensenya-se secundària obligatòria, ensenyament secundari obligatori a l ISO uh -huh. que es pugui adaptar, sobretot al segon curs de batxillerat perquè és quan s'im aquesta assignatura i d'acord amb el projecte curricular de cada comunitat autònoma, no? qui seria història Espanya, Catalunya, història espananya, Andalusia, etc. No? però s'hi pot adaptar perfectament a més el llibre també compta amb algunes propostes didàctiques al final de cada crítica i una lleugera o orientativa proposta didàctica. Clar, això és molt, molt interessant Sí, va molt bé el professor. Es va fer precisament amb aquest, amb aquest sentit, amb aquesta finalitat. Tomàs, potser és perquè tu ets pedagog? Sí, sí, sí, això sí, sí. De, suposo que t'ha donat un plus a l'hora de d'escriure una cosa com aquesta. Sí, eh, desitjaria tenir més, més experiència, però sí que és veritat que, que m'ha ajudat molt perquè ho he fet pensant en professors i alumnes. Naturalment, tu ja has vist la segona part, no?, d'aquí, de, sí. del llibre, a qui va adreçar sí. i de quina manera? Sobretot el que pretenc és que no t'han adreçat als alumnes, sinó als professors, perquè els professors es puguin preparar l'assignatura. La, no? Sembla pretensiós, però bueno, com a mínim podrà, podrà servir d'ajut per als professors d'aquest llibre. Has estat molt de temps per escriure una, una història tan completa com aquesta? Doncs al voltant de quatre anys, de tres o quatre anys. Imaginat. Clar, sempre hi ha interrupcions, no, no t'hi pots dir que cada dia al llibre, Clar. però sí, sí. Tu destaques els. també la col·laboració de Film Història. Sí, sí, sí. Per És, és el centre d'investigacions que diria el professor que he esmentat, Josep Maria Caparrós, i aquest centre és pioner a, a tot Espanya perquè és el primer que, que es va crear amb la intenció precisament de promoure l'estudi i difusió de la història a través del cinema. És el primer. El primer, el pioner a tot Espanya va ser Angel Luis Hueso, que és un professor de la Universitat de Santiago de Compostela, però qui va crear centre, un centre físic va ser en Josep Maria Caparrós, a Barcelona. I tu vas contactar amb ell a través d'escriure el llibre? Jo ja l'havia tingut com a professor, perquè jo havia estudiat precisament a l'UV, he estudiat història a UB i se'm va ocórrer de presentar un projecte, eh, una part del qual ja el coneixeu, que es eh, refletís a través de la web, que és tinihistoria.com, no?, i arrel d'aquest projecte doncs, també vaig començar a escriure, a escriure el llibre i seguiré escrivint, i segueixo escrivint, de fet. De totes maneres, tu ets un apassionat del món del cinema, per això. Del cinema, però del cinema com a testimoni històric. És a dir, a qui vull arribar? Perquè precisament tu sempre estàs dedicat a un tipus cada dongui el reflexe de la societat que està passant en aquell moment. Sí, sí, és sí, això sí. el que tu de del de que estudies i del que fas? Sí, a diferència de, de Film i Història, eh, que segueix una corrent que es diu hm, Història contextual del cinema traduït de l'anglès, que vol dir que tot film, tota pel·lícula, per si mateixa ja és històrica, ja té una vocació històrica, perquè és filla del seu temps. Uh -huh. Però jo també... Hm, també sóc partidària de l'utilització del cinema per retratar eh, períodes del passat anteriors al rodatge del film i, i fins i tot més remots. Podríem utilitzar una classe, perquè de fet eh, a molts professors els ha ajudat, eh, una pel·lícula de James Jackson out com En busca del fuego, no? Sí, és una, per, una que, pel·lícula preciosa, el reportatge. Sí. No? Que segons apunten els, els historiadors i historiadors del cinema també, doncs és una pel·lícula molt útil eh, per ensenyar la prehistòria als, als alumnes, no? Uh -huh. És a dir, tot i que aquesta, aquesta pel·lícula eh, pot reflectir al doncs, moment, eh, les tendències, les, els modismes fins i tot de, de l'època en què es va rodar, dels 80, sobretot... Tot i això doncs, també pot il·lustrar... Clar, els, els perquè és una recerca profunda de, de com es pensa que l'home d'aquella societat vivia... i Com es pensa en aquella època, en no? els anys 80, que tot això clar, clar. Va, va evolucionant, no? lògicament, mm -hmm. no? perquè després hi ha hagut altres troballes que han posat en dubte les teories anteriors. No? Això sempre, sempre passa. Però, bueno, com a mínim, eh, és interessant, fins i tot el fet que es va en aquesta pel·lícula es va crear un llenguatge, un llenguatge que... Mm, posaven en qüestió altres teories i que fins i tot doncs, promovia teories noves, com ara el fet que l'home de Colmanyó ja podia eh, tenir un llenguatge, un llenguatge articulat, fins i tot. No? Mm -hmm. Molt rudimentari, evidentment. Sí, jo recordo, fa molts anys que la vaig veure, que era una pel·lícula molt silenciosa, sí. de, poca, de poques paraules. En sí, sí, per... però... I més, amb una estètica molt especial. No? Un... Mol, molt especial i, de fet, amb altres innovacions, amb la possibilitat que eh, fins i tot parla de com com, eh, com mantenen el, o podíem haver mantingut els homes primitius les relacions sexuals, no? Uh -huh i com la dona és qui decideix com s'han de mantenir, per exemple. No? hi ha talls, però Molt clar, curiosa, una pel·lícula molt curiosa, són molt interessant. Són detalls que es plantegen des d'una altra perspectiva històrica, lògicament. Mm -hmm. no? És una corrent historiogràfica, si ens hi fixem, però creada pel propi cinema. Mm -hmm. Estem parlant amb Tomàs Valero i estem parlant de, del cinema, del món del cinema, del que ell li agrada parlar, del que n'és un entès. I amb aquesta història d'Espanya, a mi m'agradaria saber quines penses que són les marquen les èpoques tens algunes pel·lícules que em diguis aquí està, mira, Maria Lluís, és especial per això per allò, quines creus tu? Bé, hi ha parla de directors i aquí ha qui parla d'obres cinematogràfiques pel·lícules o films, com vulguis dir-ho uh -huh. jo partitçó de la base que, com suposo que d'acord amb altres teòrics si, si em puc dir així, que no, no ho sé no? però partitçó de la base de que per mi, els dos grans directors del cinema espanyol han estat Bardem i Berlanga no Javier Bardem, eh? Juan Antoni Bardem i Luis García Berlanga. I, per tant, les seves, les seves obres són fonamentals, per exemple. Sí, sí. Hi ha dues pel·lícules que a mi m'atreuen especialment l'atenció, una és Bienvenida a Mr. Marshall, Home, que és... per molts ha estat la, la millor pel·lícula del cinema espanyol en aquestes votacions, rànquings que es fan de quan en uh -huh. quan, no? però també Bardem, no? I una pel·lícula que és, és dramàtica, és gairebé ràbia la, la, la tragèdia, és Calle Mallor. Exemple, Bardem, no? sí, sí. que en principi eh, havia de titular-se d'una altra manera havia de ser la broma en principi, Sí, perquè pel·litat. és una jovesca en realitat sí. no? I és duríssima, perquè el que fa és denunciar la vida de províncies denunciar la hipocresia probablement la hipocresia, de l'enveja de, de, dels pobles, uh -huh. etc. No? en aquella època, no? perquè ser. de fet encara hi ha gent avui dia que parla de Madrid i províncies no? sí. la cosa em sembla una mica inadequada a dia d'avui, no? per no dir una altra cosa, però bueno, uh, aleshores això estava molt, ben, estava molt assumit, eh? és a dir, que hi havia doncs, la gran capital i la resta era tot províncies, no? I a més, amb totes les obsessions, com deiem totes les enveges, les rancúnies que es poden arribar a viure en un poble, no? I com es pot arribar una, a marginar una persona gairebé de forma gratuïta, sense que pugui fer-hi res. I que a més ella, en, en concret, la protagonista Betsy Blair, doncs va estar fantàstica, la veig cibre, en aquesta pel·lícula Molt mac, Fins sí. i tot, la veu de la consciència és la d'aquell amic que ve de Madrid, que ve de la capital, precisament li diu, salva't, que encara estàs de temps uh -huh. però ja sap que ha d'assumir un rol que no pot evitar-ho perquè és la seva condició Sí, sí, és i... on tu viu està encotillada Sí, sí, a, a la societat i que ha d'estar condemnada a, a ser marginada simplement perquè ha estat víctima d'una broma passada no sé si es pot dir així uh -huh. I aquesta pel·lícula en mi va marcar especialment. Sí. Sí, és molt... I el Mr. Marshall no cal I ni veure. Sí, és sí, divertida. És... Calabuts també m'agrada molt. El Calabuts també. És molt maca, Calabuts. Mm -hmm. no? sí, sí. El més... Calabuts és aquella dels coets? Sí, sí, sí ja és en realitat és una denúncia encober... encoberta de, de l'horocaust nuclear. Mm -hmm. És una denúncia sobre de... del perill de... nuclear. No? La, és que nosaltres aquí estem parlant amb el Tomàs Valero i jo he vist aquestes pel·lícules, m'han agradat, però no li he sàpigut veure probablement el fons que tu li trobes. Sí, sí. Aquest a més, és molt, és, maca, és molt maca, és molt entranyable, també, aquesta pel·lícula, uh -huh. perquè està feta amb molt de respecte, molta honestedat i, a més, en aquell poble, doncs, tothom sembla bo, no? no, no <ríe> sí, no, i innocent, no, no, no existeix la maldat. Sí, no, no existeix, fins i tot el pres que està a la, la presó, doncs surt sí. quan vol de la presó. <ríe> Entre surt, allà és, sí. no hi ha... És molt curiosa, no? Molt aquesta, curiosa, pel·lícula, sí. aquesta pel·lícula, sí. Era ingènua, si tu vols. Sí. Era d'un sí. punt d'ingenuïtat. Em recorda, no sé per què, però em recorda la sèrie, aquella sèrie tan famosa estadounidensa, que era doctor en Alaska, sí. em recordo d'aquella sèrie perquè el poble també tothom era molt innocent molt bon, ningú no tenia malícia no? Doncs és una cosa semblant no? des d'aquest punt de vista eh? uh -huh. Bé, aquí en, aquesta, en aquest llibre quantes pel·lícules han passat? quantes pel·lícules tens? En total hi ha 36 pel·lícules uh -huh. comentades 16 de les quals ens formen part de, de la web és a dir, l'usuari les pot consultar a través de la meva web que com vaig dir en un principi era 3 www.sinhistoria.com i uh, més més les principals pel·lícules, que són 20. Eh? És, a dir, És a dir, les que... primeres són 20 i les, i les subsegüents són 16 pel·lícules. I el... aquestes aquestes pel·lícules, tu, Tomàs, les has vist moltes vegades per poder-hi trobar el el significat exacte del que el director ha volgut expressar? En algun cas, sí, en l'altre, simplement m'he limitat a fer un anàlisi seqüencial. És a dir, mentre feia la reproducció, operava, analitzava, etcètera, no? Fins i tot, doncs, en alguns casos, com és lògic en tot procés d'investigació, doncs em portava, em transportava d'altres pel·lícules, és a dir, em feia establir una relació, publicava la mateixa pel·lícula, establir una relació amb d'altres pel·lícules, amb altres obres literàries, fins i tot, perquè moltes deies també estan inspirades en obres mm. literàries, no? i amb determinades obres musicals. El cinema és molt complet, jo, jo el considero un, un art total, perquè plàsticament refleteix qualsevol altra manifestació artística. No? La música, el teatre, la literatura, Està etcètera. És tot, etcètera. tot sí. és tot, tot. Uh -huh. Clar, descrit d'una forma, o representat d'una forma plàstica, si sí, sí, es vol dir així. I tu, mirant des del principi d'aquesta història a través del cinema i les últimes pel·lícules, quines diferències veus? Creus que els directors actuals són iguals, millors o han perdut d'aquells directors que tenien tan pocs mitjans i que feien pel·lícules tan fantàstiques? Jo sé que és una mica arriscat respondre això, però sí que considero que, que han perdut, eh, o no, no, no tenen potser tant de mèrit, perquè molts ells ja han, han, han nascut i crescut en democràcia. I el Clar, mèrit d'aquests que... altres directors era poder burlar la censura franquista i fins i tot així doncs fer una pel·lícula de denúncia molt d'aquest cinema d'aquests doscent directors que abans hem es mandat oh, tant era cinemaú denúncia deia, totalment amb així, una no? censura duríssima Sí sí fins i tot van aprendre a burlar aquesta censura uh -huh. i de vegades em preguntes com com el censor va poder passar, passar. no se'n va donar Això, això no? que potser censurava un petó simplement, però deixava passar, passar. Tot el missatge implícit que contenia la conteniafectivament i això et fa bueno, primer el fa pensar que molts aquests censors Probablement no, no tenien ni idea de cinema, eh, tot i que ja sé que és una mica aventurat i això, que n'hi hauria algun que sí, lògicament, no? però molts no, i se n'aprofitaven d'això. I normalment, mo, o en algun cas, algunes d'aquestes pel·lícules, com Benvenido Mr. Marcel mateix, doncs provocaven la ira del, del, del règim, de la dictadura, però quan assolien fama internacional. A Cans, per exemple, no? Uh -huh. Perquè aquesta va ser una de les pel·lícules que, que va tenir més éxita al Festival de Cans que no passa a Espanya. És mateixa. que realment va ser una pel·lícula... Era una pel·lícula molt autèntica. Sí, sí, sí. Jo em dóna la sensació, no n'entenc no massa, però vaig veure que era la representació autèntica del que aquí es vivia, del que es feia, i els primers turistes, quan arribàvem, eren com una cosa extraordinària, no? Això també, el turisme, es refleteix molt bé en una altra pel·lícula que comento, que és el Verdugo. Mhm. Uh -huh. Al final de la pel·lícula doncs, es veu el turisme que comença a arribar massa a les Illes Balears, a Mallorca, per ser exactes, no? Uh -huh. Que és quan ell, el protagonista, ha d'executar el seu primer, la seva primera execució uh -huh. com, a, com a verdugo, ara sí, mateix. Sí, sí, sí. Botxí. Com a botxí, perdó, no sortia ara mateix. Doncs és el primer que, que, la, primer, la primera execució que ha de fer i és allà quan, de forma en un segon pla doncs apareixen tur algunes turistes, no? més aviat. No? Sí, les turistes I... van ser... Bé, bueno, això va ser ja quan van començar les turistes i tot això, després el cinema es va fer cap al destape i totes aquest altres... Sí, aquesta, sí aquesta el cinema de destape, sí. El, sí. el cinema de destape. Deu ser posterior, però, però Exacte, sí. sí, sí, sí. Tomàs, jo penso que tu has d'estar en aquest cas molt satisfet de veure aquest quatre anys d'esforç han tingut finalment la sortida en un llibre tan interessant. Sí, sí, sí, a més és extens el llibre, té 504 pàgines, 505 notes, és a dir, és molt dins. No? És, és molt dens llibre... i és molt acurat. Sí, reconec que no és un llibre mh, fàcil de llegir, eh, però és un llibre tè molt tècnic i per això deia abans que és molt, molt, molt útil o pot, ser, pot arribar a ser molt útil pel professor. Mm -hmm. eh. Tu, en aquest eh, escrit que has fet, eh, que ens has donat en els mitjans de comunicació, agraïes també a la teva família. Sí. Per què? Ja hem fet molt, m'han donat molt recolzament, moral, sobretot, i jo els valoro moltíssim. Crec que formen part de, de la meva vida, el meu patrimoni personal, i, i mereixen un reconeixement. Jo soc part d'ells, també, no? Som una unitat, no? Hi ha professor Josep Maria Caparrós i hi ha tot l'equip de Film i Història, també. És dir, tu tota una persona que d'alguna manera has portat a terme un llibre, el tenim aquí entre les mans i potser fins i tot et sembla una mica impossible que tot aquest esforç de quatre anys hagi repercutit en una obra com aquesta, no? Sí, de vegades crec que no sóc jo aquí la feita. De vegades tinc aquesta sensació. Però bé, bueno, això ens passa a tots una mica, sí. Bé, jo ja tenim ara aquest llibre tens més projectes? Tens més idees? Vols fer alguna sí, cosa sí. més? O dius, no, ara jo descanso ja, que tot això m'ha portat moltíssima feina. Com ho tens, això, Tomàs? Home, jo crec que em prendré uns dies, segurament sortirem uns dies a de vacances. Merescudes, però... sí. merescudes. De vegades el que he fet, encara que sembli mentida, però m'he ficat en un monestir o en un convent i m'he desconnectat del tot. Ho aconsello, eh? ho aconsello. Sí, sí jo crec que és, que és un rentat de cervell el que has sí. de fer. No? Perquè... Però seguiré, eh? seguiré escrivint. escrivint I que del, que del món del cinema? Sí, sí, sí. sí de fet tinc un projectament i voldria fer la tesi més endavant perquè jo he fet el, al revés que molta gent és, és a dir, he fet la publicació abans de, abans de la tesi no? mm -hmm. Molt bé, doncs nosaltres senyores i senyors, el que hem portat aquí avui, a Viu la vida dia a dia és la vida que porta el Tomàs Valero que el Tomàs Valero porta la vida treballa, fa, però escriu i escriu un llibre tan interessant tan dens, tan difícil com és una història d'Espanya contemporània vista por el cine. Et volem agrair moltíssim no, que molt hagis estat gràcies. aquesta estoneta amb nosaltres i més endavant doncs, tornarem a contactar perquè ja saps que a mi m'agraden molt totes aquestes xerrades de cinema. No, molt bé, gràcies. Enhorabona. Gràcies. Bon dia. Bon dia.